për shëndetit më të lafdruara, mi pengamberin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi shok të ti besnik, nbi familët ti të ndërshme, nbi gratët ti të pashtë dhe nbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndërruarë lezër, me lejnë e Zotë Gjelle Gjelalu, pas përfundimit të vargut dhe ciklit të ligjaratave, ku i përfundumë në zeta të tra liqjerata mbi lidhjen mes besimit dhe tarbijës, në mes etikës dhe aqidës. Dhe e paum se s'ka hapësirë për më me mendru për më me menduar ndryshe. Nuk ka vrimë për më korruptu dhe për më të ikalu si don njeriu vet, për vetë se në rrug të xhana që i ka lënë Allahu xhelle, xhelle jalalu dhe thonë se kjo ky varg meriton edhe më shumë, ka detale më shumë, mirë po çollimi jonë është që ta vërtetojna se nuk mund të munda besimin nga tërbia, besë janë të pandara ndërmjet vete. Do ta hap më një temë të re, ditën e shtunë, dhe ajo është një tematikë që ka të bëjë me një perceptim të gabuar në mesin e muslimanëve nuk e kam përqëllim vetë në aspektin lokal, po edhe në aspektin global, se është e përhapur një botkuptim i gabushëm, i pachëndrushëm bi argumente, e dhe të diskutojnë në përmjet djetarve dhe argumenteve shëriatike, se këj botkuptim është i rënum, i pachëndrushëm. Nuk dhe të zxasim, si kur varëgjit e tjera, mirë po do, duhet domës që të shkullët ki botë kuptim nga se rëzikon besimtarin imanën dhe besimin e ti. Kemi të bojmë me një botë kuptim i cili thotë se gjunahi nuk i dëmton imanën dhe më kati nuk i ban damë akides kure ki të shëndosh besimin. Pra, pretendim i ca teorive të cilat mundet besimtarimi pas të mamë dhe mu ka për ato kinë se nuk të dëmton pas kësaj se qka vepron. Kjo është bëtë kuptimi nga bushëm qka është në mesin e muslimanëve. Në kuptimi se ti gjunahe qka ban dhe mëka qka i ban zoti gjele gjeleluhu kë nuk dëmton ti dhe nuk të largon nga ajo paria e ma dhe e besimi të pasër. Kjo është problemi kyqë pas problemi qka e përmendëm në vargun e legjeratave të kaluara bi edukatëm, problemi keter është kyjë e dëmë të në gjunahë i jatë besimin tanë. Gëse të në. njërzit, në përceptime, është që së të bajshë gjunahë, të e kibon një gjunahë, e që dha ka të bojim me kaptinën e gjunahëve, dhe s'ka të bojim me kaptinën e besimit. Pro besimi ka metë që ati ku ka metë. Dhe të ashofëme të këdjetarët, a është kjo kështu. A është kjo kështu. I bënkaj i melgjauzije, në livrën Thotë fe hadha minel muhali, kjo është prej të pa mund shmëve, wa la ju ltefetu ila gjedeli jin, dhe nuk mire të parasysh në këtop mesele, ata qka kanë dëshirë me bo polemik. Pra, a dëmtonë gjunahin në besim, a mundët me ta hangër besimin, gjunah pas gjunahin dhe me të lanë pa besim, edhe të i prapë me mëndu se këti ki që nosha, Ibn Kajim i thotë, jo që është kjo kështu, zë banë me ngu dika në që ka thotë ndryshe. Nga se nuk janë kufri dhe shirku dhe i dhujtarija në dunja të ba me vetëm shkaku i gjunaheve. Nuk ka ba firauni kufër për shkakt kufrit, po për shkakt pushtetit që shka ka s'ka dash me shluqë. Nuk ka bo e bugjehli Mohimt Mohamedi S.A. Se nuk e ka di që është pëngëmber Po se ka dashtë mushtije Kush pëmban frenin E pushtetin Nuk ban Kufër njëriju Për shkakt kufrit në vetë veti Por Për shkak se gjunahat shka i ka për rreth të sunile Dhe pas taj me kufër Ndihmovët për ta mor Dozen matë madhe Të opiumeve të gjunaheve Pra i bënkaj me lëgjuzi e thot Felajull tëfetu ila gjedelijin Nuk banë mingu për ata që ka kolemizojnë Se ti si ta kishë besimin e pasër Gjunahot nuk dëmtojnë Gjunahot nuk dëmtojnë Pra shikimin haram Dëgjimin haram Të folërit haram Të ngranurit haram Të jetuarit me harame A e dëmtojnë besimin e pasër E dëmtojnë madjeqërënjosin në mënir esenciale Tamr Thilbi, Allahu Xhellal Jalali. Dhe thot ibn Qayyim el-Jouzije, sañeriu kaqen i udhzuar. Dhe me një shikim te haramit, Allah ja ka marr imanin. Gjasë i ka thën, as ka bola. Edhe një, edhe një, edhe një i dha ghadib kurt hidhrohet Allah, çka ban? Ja merr imanin. Dhe ka përmend raste, du, nuk, do, nuk do të nuk do të të përmend mi raste, gjasë ka shumë. Ka përmenë rast e i bënkaj me lëgjëzije, hafëz lardë, hoxalardë, muezina, të devatëshëm, i badëgji, ja u kamorë zotë i ongjelle gjelalu i manin për shkak të një gjunahi. Si kur qifti i birësisës, apo burësisës, që ka përmeni pengamberi sallallahu a.s. në hadith për një gruje që ka është provoku prej sajë Ka bëhë kufrën Allahun Gjellë Gjellani Allahun Arut Dhe shembojt janë të shumë Kjetëri për një gruje Të krishterëk e ka ndru fejën Nga sa jo ka kushëzue me lan Islamin me hinë Në krishterizën nëse donë me martua ta E kështu me rad Pra shembojt janë të shumë Se imani Munet më umor i tëri për një gjuna Andeve sëndari duhet me jetu me Vajgjel Me frikë Me, me frikë And ai sot me leinë zoti xhelal xalal u do t'i përmendim klasat dhe kategoritë e njerëzve se si e shikojnë gjunahin. Nga cili sy si e shikojnë gjunahin e pastaj sicili pronëve letaxheve vetën, a e kemi kët kaptin, a e kemi kët karrike, kta si apo ku jemi. Pastaj do ta shohim se sa i rrezikshëm është gjunohi në shkatrimin e rrobit, të besimit dhe themeleve të ditës së ndosha. Tadi ibn Qayyim al-Jawziyyah Në medarë i gjusë salikin faslun Fi me shahidi lë khalqi Fi lë maësuje Tho të kaptin Nbi Klasët e njerëzve Të shikimit të gjunahit Vahije thalathe të ashara Mesh heda Dhe janë trim bëdhjet Shikime dhe kategorit njerëzve Që që shikon gjunahit Që shibja? Për shka për fol? Pra, ka të tramë dhe të loje Të syzave të shikimit gjunahit Dikuç është ajo gjunoi ndryshish, dikuç është ndryshe. Dikuç është ajo knatësi, dikuç është ajo lëvërdhi, dikuç është ajo përfitim, dikuç është ajo hikmat, dikuç është ajo provtë e Zotit, dikuç është thotë imani. Kedit ka përmendur ibn Qayyim el-Jauziyja, dhe do ta shohim cilat janë ato pika të rrezikshme nëse i vendosni ato syiza dhe na dëmtohet imani. Fot janë 13 kategori dhe skena se si njeriu e sheh gjinohën. E para, me shhedul hajuanijeti wa kada i shëhua. E para, kategoria është kategoria që ka shikon me shtazari në mënyr kafshore dhe plotësimit epshit. Pra është një kategori gjunahin dhe epshet e kësa i bote i shikon vetëm me asa i shka quëtë hajvanluk vetëm mu mushme me epshet dhe samma shumë knatësime me pa. Pasa i shpjegoni për në kajim e lëgjëzijit detale. Pasa i dhëtë, o mëshë edu këtida i rusu më të tëbiëjati o la vazimë në khilqa. Kategoria dytë, është kategoria mjekve dhe doktorave, të cilët e shofin, gjunahin, epshin, të kanë mënqefin nevoja fizike të njërijut. Ha, shpëshar me kemi thonë, tërë mëtë dë njëherë, e tu të njeri unë, që po folki, nevoja fizike. Mirë po nëpër me të tërë i, i arrina të qefët e veta. Ua me shhedull gjebri dhe kategoria e trejt është kategoria është ka thotë që shtu o caktu. Na jena si fleta e gjefit. Kur do e rëzën Allahu gjeli gjelalu. Kuptimin gjebrit me shhedi i dhunës. Pra, do t'i shovëmi, do t'i përmeni mi fjalët e njerëze për ta kuptu se ku ka ra. Kur thonë dikush kur ta caktoi Allahu me lën kë gjunaç atë ka me lën. Kjo i bëçi Allahu po e detiron kët me me bë gjunaç. Zoti na rrit kë aj shton krimin e gjunait. Nga sa ja le edhe fajet Allahu xhelel xhelalul. Wa mashhadul qadar, zhikimi i kaderive, të cilët thoinë, "Njeri krerit vet i ban." Edhe gjunaoin edhe sevapin vet. Allahu subhanehu ve te pro këta thonë edhe me dashtë Allah me mështi me bo gjuna si duhë në mësë me bo zbaj edhe me dashtë Allah me më bo me imam si duhë në më kanë qafira si në mështi me zorë edhe këto janë të rëzikshëm ua me shhedul hikme kategoria e pest është atatë se e silat e shikojnë gjunajnë nga kaptina e hikmetit urcis pastaj me shhedi dhe kategoria e të ufikit dhe khidlanit Ata është ka e shofin se Allah u dikujt i ebë sukses, dikujt i ebë dështim. Wa me shhedut të uhidi dhe kategoria të cilat i shikun gjinohet nga prizmit të uhidit, njësimit Allahu Gjellë Gjellë. Të janë tërë me ndoshtë të tash dukën të pa qarta, po kur të i shpjegohet që shkëshirët që shto, ata rekuptonë se qka do me dhanë me i morë këto si dhe me e shiku gjinohen. Wa me shhedul esme i wasifatë. Shikimi atë rre çka gjuna i në shikojnë nga emrat e Zotit dhe cilësitë e Tij. Wa mashhadul iman wa ta'addud shawahidi dhe shikimi i imanit nga shtimi, shikimi gjuna i nga shtimi i imanit. Na kemi thënë një dash të shkurt, shumë shkurt, çy shtohet imani kur të bëj gjuna. E ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye kush nuk dhe më kishë çy shto, atina i shtohet qka rebelimin dhe i zote pra nëse nuk di me përfitupi për gjunajt tanë keme, keme dështu ma fel pas ta i dhët ua me shhedur rahme dhe nga mëshira rahmetit ua me shhedur adzi wa daf dhe kategoria dhe shkena e dopsis dhe pa aftsis ua me shhedur dhulli wa liftikar shkena dhe shikimi i fukaralokit dhe i miskin lëkut varforis absolute për Zotin o me shhedu l'mehabbeti o l'ubudia dhe shikimi i adhurimit dhe dëshuris nda i Zotin Gjalli Gjellalu këtë janë 13 shikime ta shna duhet me lip vetën që shikshimi nga gjënajnë fal arbaatul uelu l'il munharifim 4 të para janë për dhevjumt hajbani ha nevojat fizike ha nevojat fizike Më ka dëtiru zote që ka du bajuna që janë katër të të dëvjumëve wa thëmanjetu lë bëvaki li ahlë istiqame të të të uzzumë wa a'lahë lë meshhedu lë ashir më e larta është e dhjeta edhe ajo është meshhedi i rahmetit Allahu të barëke wa të ala wa hadha lë faslu min e jell lë fusuli lë kitab wa anfaqiha lë kulli ahad që kjo kaptin është kapëtina ma mirë e librit tonë. Cëlin libar jemi? Në shpjegimin e një ajetit të zotit i jaka na abudu e i jaka në stajin. I jaka na abudu, i jaka në stajin. Ajet i surës e lë fatiha. Kjo ajet e ka shpjegu i ben kaim e lë gjëzina tri vëllime. është kreve pra i ben kaimit. Medar i gjusë salikin, fi menazili, i jaka na abudu e i jaka në stajin. Shkallët e të uvzuarve, Në gjithja e të uzuarve Në pozitat e i jake në abudu Vë i jake në staim Nga kitë kjo thot Kjo ka pëti në mëjë në nësishme Pse nga se gjonahat për dit janë Nëse zdi mi shikua Dhe me i sh shëru dhe mi mjeku Ata të shkatrojnë Dhe të bojnë dam Wa hua haqiqën bi entuth në alejhi lë khanasir Wa le allë ke latë të dhëfaru bihi Fi kitamin si wahu Tho di mënkajim e lë gjëzije është eduhur që kjo kaptin njerëzit të ndalen dhe të paguin të shmim për këta. Pra, përket që ka me foli përnkajimi, javlin me paguit, nësër shumë e qmuar, e ku më me të adhon ki papare, papages. Dhe thot, dhe ndoshta ti nuk ki mundësime e gjithë një li për tjetër, të grumbullum kështu, pasaj thot faslun, fil me shahidil hajua anijet i ve kada i shahua shpjegimi detajshëm i kategorisë së parë. Dhe para se të më hyj, mos mendo se kjo çka ka thon për devijumt në nuk mëna më mor pjesë. Mos mendo as se se këto, këta do ta shikojnë kur ti krim klasat e këtyre njerëzve, do ta shikojnë në fund çka do t'i bën kë një melxozie kur fol për vetveten dhe fol për sahabe dhe vol për tabeenët se si kanë mënduar Ata mos janë prej katër kategorive, Zoti na rujt. Do të them, ata janë tut prej hyjvanllokit, nuk kanë kafsh, nuk kanë menifak, nuk kanë me epsh. Prandaj mos mendosh pse ka thon këto janë për devijum, na nuk bojnë na pjes. Madje mua nuk më bë po pjes, Zoti na rujt. Pastaj thot: "Fa amma mashdul haywaniyati wa qala'i ash-shahwa." Sai për këtë klasës, të cilat gjunahet dhe epshet i shikojnë nga shtazaria dhe Arritja e epsheve, pa meshedul jehal. Shikimi i jahilave. Shikimi i ignorandve, ellezina la farqa baina huma baina sa'ir elhaywan. Për të cilët thotë nuk ka dallim mes tyre dhe kafshëve, Zoti na rujt. Nuk ka më keç sensurin e Zotit më kon si hayvan. A a, a shprehet Zoti kështu po. Sure Furqan ka than Allahu jallahu ala a, a mund të hasëbë se më shumë ata dëgjojnë ose e kuptojnë nëse janë vetëm si kafshët, por janë edhe më të humbur. Fa dhallohu dhe Allah më mendon se shumica e njerëzve dëgjojnë dhe morrin vesh, jo shumica të rinj si حيوانات, si shtaz, madje më të devijuar, madje më të devijuar. Kur njeriu i bën gjuna Allahut, nëse nuk e sheh hyjën lëkën që ty, çka po përta pa kërkon. Dhe i bënkaj me lëgjuzi e thot Nga këto skenat të hajavanit Na duhet me dal të skenat të imanit Se mbrenan e ve kena Shtazari Kur ti tërhejtës drejt epshit Kur e di se është haram dhe së nëndal që i kimin Dije se kjo është tazari është ka ti Ki luft me ta Thot Illa fi tidalil kameti Këta dalohën vetëse Këta hesin kam Dhe folin Ata shkojnë Zhaugza dhe zvarritën, dërsa kje epsën kam dhe folat asën folin kjo është dadhimi lejse hëmmuhum illa mujarradu nejli shëhëvati bi eji tarikin <on> avdhat i lejha nuk kanë tjetër breng vetëm se qysh me plotsu epshin me gjdër rrug të mundshme tash dhezër ti munë është me paramendu se si do këtë ki kje njëri këtë brengën e jetës e ka qysh me i kalu dakikat e jetës në epshe Qysh me bo epsh, qysh me bo amoralitet, qysh me pi dhe me bo qejf, qysh mu zvavit, mu argëtue, kit këta, kit trurit ti që tu më ndonë. A bane diçka, a bane diçka, ku kalove, qysh mu zvavite, qysh mu argëtove, a bane pare, e kështu me raqë, këto janë gjahila. Shiko që shqipër shkulli përnë kajim, el gjozirë, këto janë kitë të nëzirë nga jetë dhe adithët, e për nga mberit sërë Allahu aleyhi wasallem fëha ulai nëfusuhum nëfusun hajuanie. Shpirtat e tërë janë shpirtat e hajvanit. Lem të të rakka anha ila dërëgjetil insaniye, s'kan mëni mu bo as njerëz, fallën anë dërëgjetil melaike e lërë moshkallët e melaqeve. Lërë moshkallët e melaqeve. Fëha ulai haluhum e khasumin e njëdhëkar, gjendja dhe halë i këtër është ma e po është së mi përmendë wa hum fi ahwalihim mutafawitun bihasb tafawud alhayawanati allatihum ala akhlaqiha wa tibaiha ndersa kjo kategori ndallo dhe ndryshon varsisht prej cilit hayvan injason varsisht prej cilit hayvan injason do cilin tabiat e ka pasai detalizon faminhum man nafsuhu kalbiya ka prej tere saj kategori ska spirti ti jo spirt qeni La usadhe fëgjifëtën të shba'u Elfe kelbin La waka'a lejha Wa hamaha minsa iril kilab Subhanallah il adhim Dësa ju e dini së Allah e ka morë shembulin e qenit dhe në Kur'an Shembulin e gomarit Për ti të regu e shpirë That e njerëzve Thot si kur ky Qenë Ta gjejë një coftim Një ngërdësir E cila ngërdësir është e mjaftushme Për me hangër prej saj 1000. Thot kur takopë një oni prej tyre, e ruan dhe nuk i jep çanve të tjerë. Por kjo është pangopësia e e tij. Ti që dhan Allahu i جلوالا nesjet e çatquhun, nesë i ndal e çatprap djuhun, Zoti na pra, ruan. Por e gjen ushqimin i cili mjafton 1000 vetave. A maj nuk ia lë ve vetë vetë do me hangur. A do kjo është shpirti shtazarak i llojit të çenit Zoti na rujt. Anay vazhdo me lufto kto. Kur ta jesh vetvetes e thu veçune ta kam, veçune ta kam. Mos t'këntierat, dije se po injaxon diku çka te Zoti është shumë e rrezikshme. Mundunësh me injaxu diku çka te Zoti është shumë e rrezikshme. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna llaha la yadhurru la suwarikum. Allahu nuk i këshir pamjet e juve. Kjo pamje do ta shohin na njerëzit në mbëvete. Allahu ku shikon? Te ç'ki shpirti. Te ç'ki shpirti. Andaj Ibrahim me alayhi salatu wa salam. Ibrahim, pejgamberi i dytë në radhitje të pejgamberëve, dita e ngjikimit, pejgamberi s.a.v. ka thënë, hadith që i ka nxjerrë Imam Bukhariu, kur dalin para Allahu جل وعلا, Ibrahimin e shef të Zik katran, baban e vet. Ibrahim i shef baban e vet të Zik katran. Dhe thotë, "Ya Rabb, o Zot, shire baba" Ka thënë asumë kithë, premë tu që s'kime më poshtërsu, ka thënë gjithëse se si, Ibrahim, ka thënë ma poshtërsi se me pa babën që shtu. Dhe Ibrahimi orvatët me gjithë rrugdalje, qka banë Allahu Gjelluale? E shëndronë në bishë, e shëndronë në bishë, e kure shefë Ibrahimi përstej babën e vetë, thotë Allahu Gjelluale shikoj e tashë, thotë distancojnë në pritije. Djetarë <tëllë> kanë dhënë, pëse e ka shëndru në bish, që ta shofe qështë e ka këshirë Allahu, ati qështë pëtë do këtë. Andaj Allahu i gjelëja në shikonë ndryshe, jo qështë menoj në na. Tu i mundu me të po njërëzit dëvotëshë me sahabe, ku me di që ka të shofin. Po të Allahu i gjelëja, ku me di që farë qëshijet e aj. Andaj, kjoj, për në kaimi dhët, ka për njësë dhe shka janë, me këtë shpirë. Ua nebëha... Kull kelbin ydenu minha fala taqrabuha alkilab illa ala kurr min wagalba. Ne smundohen i çan tjetër me mor pak ushqim, thot le me të madhe dhe sulmon mos ia morë ushqimin. Shikoni vëllezër njerëzit çka bojn? Luftra ka ka 20 milion, ka 30 milion njerëz i vrarë, me fëmijë vrarë. Zoti na rujt dhe Allah shokën atyre. Për çka, vëllezër? Për çka? për mi plotësu dhe një qmejnë dhe epshet e veta që si delë toka e madhe nuk i delë një dhomi duhet ati mi abo palatin e madhe po për mi abo palatin e madhe duhet mi amortjerve dhe kështu nuk ngopën ata mirë pa Allah u gjellëvali ka prëntuhe dhe i ka kërsnu me me zjarë, ata nuk e shofu pasaj qka thët wa hembuhu shëbë u batnihi min eji ta amini te fakka thët breng e ka me e mush barkin me qëkat dëkof për e ushqimeve. Nuk e këshirë halal haram, nuk e këshirë amartesa zino, nuk e këshirë aji pasër për e lanëgjeve arraki, me rëndësri aji është mumush. Andaj për e të selefi vlezër, kush ka hangur buk shpesh? A muina me hina këtu, kush ka hangur buk shpesh, katra-pës herë? Kanë thonë, qënë të shta ola këtë? Njerë, aji e njerëja qëka i e? Pës herë ha buk Ska mundësi me angër përse njëri buk, ku, qëfar barë kë i kije. A dojduhet njëri ju dhe njërë me menduhet, qëka po bajkështu? Po më hajt buk, apet po më hajt buk, apet po më hajt buk, ajde hajna buk. Kjo është njëri ju kur i nëgjasën shtazëve dhe nuk ngrite dhe dërejgjët e me laqeve. Pasta i thotë, Mejtëten, au mudhëkë, khabithën, au tajjibën, wa la jes të himin kabihën, in të hmil alejhi jelhëth, au të të rukhu jelhëth, in e të amtëhu, bosbasa, bidhënëbih, bi wa dhara hauleka, wa in menahtëhu, harraka, wa nëbëhëhak. Thotë, se këshira është i fleçt, a i pasëtër. A është e prejme, nejmër të Allahut, a është softim, a dër, a qëka është. Kjo të shka simbolizohën Vezër, i pangop shmëri, veç me hongër. A da i besim darë dhëtë mund ngritë për i kësaj, dhëtë mund ngritë. Dhe kujta shokëve që dhe njerë në epsi i lipë mësja japëme, dhëtë jo, që ka pëtë dokshë të? Vezër, Selefi kanë folë me, me vetën, ka dhënë shka i të dashtë muë? Qa i të dashtë muë? Në mund kuptimin dheri ku ki me kur ki mund gopti? A da njerëzit i shetë duke qëndru shumë në, në vendet ku, ka, ku, ku nga se kanë të hangë me dhe të ushvier pa, pa kondro. Kjo është shembul i par, i kategorisë e par. Pasaj dhe duhe minë hum dhe për e tyre, me nefësuhu himarijetun lem tukhlaq illa lil kedi wal alef. Thot, loj dyt i kategorisë e par është shpirti i gomarit. Cilë është ki shpirti? Këtë thot, nuk është kryu vetëm se për me punua dhe për mulodhë. Kullë më zide fi alëfi hi zide fi këtëdi. Sa më shumë të i pëtë buk, ajtë punon më shumë. Sa më shumë që i pëtë ushtim, ajtë punon më shumë. Ebë kemul hajavani u e kalluhu basira. Kafëshë më që së fletë dhe mëj pakti në larkëpamësi. Pra nuk gomar i vlezër të ketë popoj të është i në një mëmë. Gomole tek gjithpopulli është i nxhumur. Për shembull, te na thon mos u ban si kali. Apo, po te arab mboksi kali nder, ata thon u bab shtikali. Apo, te na i thon njerit shejtan tu dosh me lavdrua. Te arabut thon banu si kali, në kuptimin se kali i mban kaimi do të kali është kafsha më e ndarshme. Kafsha më e cila përfiton, për sa, Allahu i jelona kësht betu në no, no kuaj mirë po gomari të kërejt po pujt është në nxmu më supan si gomar thati për në kajim e lëgjëvzije më i dop më e dop të kafsh më në nxmuara wa li hadha mëthelë Allahu subhanahu wa taala bihi menhammelehu kitabahu fa lemme ahmilhu ma arifatan wala fiqhan wala amelen wa mëthelë bil kelbi ali mesu iledhi atahu Allahu ajatihi fa nsalakha minha Të të për këtë arsye, Allahu Gjellë Gjellalu i ka shemboluje me këtë dikafsh njërzit të cilët e bartin librin e Zotit dhe nuk e kuptojnë dhe një tjetër i cilë e ka kuptu pasaj e ka ndalë. I pari, gëmarrë. Në që kuptim? Hammele kitabe. E ka murë librën. A ma se nërvesh. Së të makushë Allah me hezë me librën. Ti mundshë me hezë me librën, për se me rveshë ati qako. Me ta qelë që mërë e qelë qako n Allah u jelle waleka shembulli disa njerëz morin libra por si kuptonin ato. Dhe njëri kur ta shikon kujton se si i kupa lesa di. Po nëse i çelët libra se marrvesh dhe i ditë i e marrvesh. Por e ka shpirtin e çenit dhe in salah minha. Pi pangopsis i kalon ajetat e Zotit jelle jalaluu. Allahu naruit nga të dy shembujt. Wa minhum man nafsuhu sabu'iyyah ghadabiyyah. Lloji tretë i kategorisë së parë. Të shpirtrave të njerëzve karë qigjunaj dhe epsheve Shpirti i e gërsirave me inati Hemmuhul Uduanu Alemnas Kërrejt qka ka breng dhe dëshir Kjo kategori e shpirtit është mi banë zullum dhe njënjërit Wa kahru hun bima vasarat i lejhim kudratuhu dhe mi shtinën kontrolën e vetë E gërsirat dhe zë qabajnë e gërsira, hinit në dokumentarët dhe shikoni. Apo shikoni dikun nëse ju më nësohet, drejt për drejt. Shikoni se si e gërsira, gjde njana, atësh matë madhe që a e ka e gërsim, shikon me shtinë kontrol tjetërën. Shikon me, me shtinë kontrol tjetërën. A dhe do t'i përnë kaj me lëgjëzije. Diku që e ka shpirtin, do nëmi pa kretë në kontrol. Do nëmi pa kretë në kontrol. Ta bi atuhuta ta ka dha. Ta bi ati ja lip. وذلك تقاضي طبيعه السبع لما يصدر منه sikur ç kafsha e egër vepron këtë mënyrë çysh vepron kafsha e egër në varrësi të pregërgësisë mudohet me shtyje ata që ka më poshtë apo është më jo, e fuqishme se ajo me shtinën e kontrollin evet uminhum men nefsuhu fa'riya lloji tjetër i kësaj kategorie o shpirti i minit Shpirti i minit. Qka në shpirti i minit? Thot, fëfësikën bë të të bëi, i prishë për nga të bëjati, mu fësidun li ma gjawarë hu, qka të ka nga të prishë? Kipa, qka të t'ilishë nga të? Drazë koftë, robë koftë, këmishë koftë, bukë koftë, aja. Edhe dhe në ka hongër mini. Po bezë, bezë, shtofë, shka ju ka dashtë? E ka hongër ajë fësikën bë tëpëi, qështu tab, është i tëpëjatë është, thotë, tësbihë hu bë nisanë il halë, thotë, tësbihën, dhikërin, qëka e banë, mini, me gjuhën e gjendjes vëtë është, subhanëmën, khalëka hulil fesatë, i madhështë aji cili i ka kryu sejndet për mi prishë. Ha, mini, që shmë ndonë? Mini, thotë, shqyqirë që e gjitha që ta ta prishë. Pra, i madhështë Allahu ma që ma mundësoj q A kështu ka njerëz, sheqirçi që i xhindet dikon ta ta prishin. Runa zot. Andaj njeriu duhet me shikuar cilët tabiat, diku sot, a kështu njeriu ngjason. Do ezallahu xhellahu ala Qur'an, ka thonë çdo njani për juve e kanë të ngjajshëm prej kafshave. Ivon qaim këtu nuk ka do vol prava. Nuk nuk nuk ka tu, nuk ka tu më mohabet sa sa traditesh me mushlibrën. Jo jo. Ati aty zbërthia jetën e Zotit xhellal ka dhenë Allahu të barëke vëta në surën el-en'am wa ma min dabetin fil ardi wa la tairin jetiru bi genahajhi illa umemun emthalukum ma farratna fil kitabi min shih të dhe Allahu gjelë gjelaluhu nuk ka ndër një gjalles në tokë dhe asë një shpënd në cilë që frituram vetëm se i kini të njajshëm Dikan me juve U me mun Emfellukun Piatinve Ka si ju Dhe ju Si ata Ma farrat ma fil kitab Nishej Në kur gjanu kina leon pa shpigua Ljelle gjelali Qa ka leon pa shpigua Allahu te barë kjo vëtahat Diku i shtot Pa nuk ka ta pjan të minita Me nejt me dikan mini her të prish A nuk ka ta pjan të qenita Nuk e shti dorën gjep me emit Do në me ezon këtë dunjojen Ha Ka kështu plot Ha A nuk ka gomarë, veç punë, punë, punë, punë është dhe të me punuë Ha puna farëz, ma farëz se dhamozi. dhe mozi Dhe përse kemi thonë se puna farëz Po nuk kanë qatë farëz shka Na e na kryu veç me punuë Bjerë, quë për me punuë Jo, leze Allo u gjelore, ka kryu gomarë për këta Ka kryu kërë për këta Nuk e ka bohe neve Në atë dosë të punës Që mu bo puna qëllim Pasta i thotë wa minhëm men nëpsuhu ala nëfusi dhavati sëmumi wal hummat thot prej tëre ka që shpirtat i kan sikur shpirtat e gjarpreve dhe atyre që bartën në shpirt held si akrepje kështu marad ke lhajëti wal akrabi vë gajri hima vë hadha darb hua lëdhi juqëdhi bi ajmihim thot killoj i shpirtit dëmton me qenjën e vetë kjo është për qëllim ajë cili mërë mësysh ziliqari me të këshirë dërdzon ta nëlë frimën ta prish në metin thot i bënë ka jimë elgjozije fa ju të khilur regjull e lëkabëra u elgjemele e el lëkider thot njërin varë, e shtinë vërë e dhejvën e shtinë në kazan për para arabët kërë kanë dashët me mytë dikan janë mlejë dhe hasët gjitë me një venë edhe e kanë këshirë Penga mberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë shumica e vdekjeve të umatit janë prej prishirit. Çfarë do të mëdon prej sihirit? Kur u bove ki? Aket kur u bove ki? Kur kur kur, vesh goda shih njeriu ka vdekur. Nga se nuk kanë pas mundësi mbi atmosferë që më jetue. Ekso më radh. Penga mberin sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë me mit me sikurse nuk kanë mit me dor. Wa in yakadul ladina kafaru layazliquunka biabsarihim. Çafirat po dojnë me tëmit me sy. Si. Po dojnë me tëmit, thadib të nuk e thiri. Jan mled arabot. Skan hangur buk me ditë të tëra. Por më u shtu nervoza. Ku njeriu nuk ha buk, e ki pa ataj ska. Për lahen me familjar të para i ftarit, se s'ka hangur buk aj. Dallë i ngjallë kështazaria për para minutave të fundit. Skan hang buk me ditë të tëra, më u shtu nervoza. Dhe janë mledh bashk me kalu Muhamedi s.a.s. dhe me shikua. Thëtë Allahu kedu për pak. Se për pak, se kalujt Allahu gjellëvarë. Thëtë ibnë nuk e thiri, të kish kalu qatipari, dikush tjetër përveç Muhamedi s.a.s. Le matë e le surië, kish vdek në vend dhe ish rëzua. Aqë shumë kamë një mlejfi tëre. Allahu dhe të për pakën të të mitë, andaj kujdes, i mën kajim e gjëvzije, e komendimin se haset gjiju, Dhe ajë cili mërë mësysh dhëtë më burgohës Dhëtë të citojmë tekse Oso i të kosh hoqa Mi mshen njerëzë Jo, i bënë kajim e lë gjauzije dhëtë dhëtë me mshen në haps Pse? Gëse bënë fesatë Thot i bënë kajim e lë gjauzije Wal ajë në wahdëha lem të fëllë shëjën Thotë të sini s'ka bërë kërgjantë Pra, të sini që ki organi Me nëzirë që tu, ki se milë kërkanë Më kësh Të të kejefet, po thot shpirti i ti i formum në shpirtin e gjarëpërit dhe të helmit është formësue dhe ka dalë në përmjetësynit. Shikoh dhezër, sinit. A i dhejna sinit, se në përmjetësynit ka kaluë, mirë po thot nuk e kamitë sinit, po është metafor, e kamitë shpirti i keç, shka është gjujtë si shi gjetë në përmjetësynit. Pas e thot, ma shdhe hasid dhe uajab dhe shpirti i ti tij bardh shumë haset dhe shumë pëlqim do të thonë ai në siç e zhvilloi prej hasedit i ngushtoi shpirti dhe fillon me shikum me kërc dhe e dyta kur i pëlqen shumë fëmijën shtëpinë e këshëmë radh kafshët përpara veturave sot dhe njerzit kur e shikojnë kur i dhaft fryma prej bukurisë mundën me mit zot e narrit Pastaj thot: Wa qabalat al-ma'ina ala ghirratin minhu wa ghafla. Thei Martin Msysh thot ka mundsi e ka gjet nga flet dhe e ka gjet pa përgatitje, ja, pa arm. Wa huwa a'zalu min silahih, faladagathuka kal hayyati allati tanthuru ila mawd'in makshufin min badani al-insani fatanhashuhu. Thot e ka gjet pa përgatitje, ka për çollim pa Kur'an, pa abdes, pa dhikr dhe këto janë mburoja. Pejgamberi ka thonë Eludhu u gjunë në tulmuqmin, abdesi është mburoja e muslimanit, dhikri është mburoja e muslimanit. Për ndryshe, thot, e ka gjetë si kur gjarëpri, kur e gjenë një vrim për me hije, thot dhe prej ati departan. Pra nëse jem ki mburoj, ama e ka gjetë një bira tje, e ka gjetë që atje departan. Pasaj thot. Wlehada la yutawaqafu hadha al-a'in ala ar-ru'yati wal-mushahadati bal idha wasifa lahu shay'ul-gha'ib anhu wasala ilayhi adaa tadmad yasiri ya ati cili es ziliqar dhe mermsysh nuk ndalet veç ata shkajsha por para edhe me i kallzu laim i shkon dami atina por shembu tu filani kstu e kis marru spiën e ka marr spiën kur ta sheshai sba tra te spiën ai nuk e ka po hica tjetrin Filoni kishmri kështu filan suksesin, filan punën. A e kish ba? Kthi i vlon shpirti atij shkondomi, Zoti na rujt. Nëse ai nuk është i mbrojtur atje, thot vetëm i kallzu për dikant, shpirti i ti tij e dëmton. Kjo bëhet me lejen e Zotit. Kjo bëhet me lejen e Zotit te bareke wa taala. Pas ai thot: "Wa al-dhanbu li jahli al-mu'in wa ghaflatihi wa gharratihi an hamli silahih." Kullu waktin fëll ajinu laju la e thiru fi shakje silah, kell hajeti i dha kabelet diran sabiqan, ala gjemi i lbeden. Thot, faj i ati që ka është mërë mësish, është se e kalon armë. Zëtot dikush, po shka pa të faj unës që mërë mësish, që shka pa të faj? Po te fajse se përmend Allahu, jë luvallaski, abdes nuk falësh, nuk i fal ibadet, nuk i bën ibadet atë që duhet, më mbrojt me kë lanë tyra që mos më të godit. Kjo është faji i tij na. A faji tjetrit është shpirti i lig i ti. Shpirti i lig i ti na. Fa haqu alā man arāda hifẓa nafsihī wa ḥimāyatahā ja an lā yazāla mutadarrī'an mutaḥaṣṣinan lābisan adāta al-ḥarb. Fa taḥaqq është për ata i cili do mbrojt veten, që nevojë dimsi ta majë armën s'ka më vërtet se më maut armësh ka shifrat. Ka më vërtet arm e cila është me ujë. Ëh njerëzit nuk e shohin armën ata, mirë po i shohin pasojat e sajna. Pastaj e thirr Hoxhën, pastaj e thirruk Ejjen, pastaj do të s'mund të s'mund të shkoj me grujen, pastaj me ata e me këta. Këtë kjo për çka? Nga se s'ka armë. Mundohet me shkuar prej kosmosit lumturinë dhe rehatiën, e Allahu xhelaj ka thonë jo. Mundesh me nxjerr dëshish? Ai ka thonë jo, e ka bë poplok. Ti që shënëzirë, një kodë të kompjuterit së në, së në qelti pa të ka dhudikush. Pa pas një uaj dhe përtimi, që shë dhe përton të rahatia që ka e ka zotin dorë të bareke vë të ahla. Për dhe të se me dhikrin, etina gjelle gjelalu hu. Pasaj thët, muadhibën ala të awudhati wa të të hasonati në bëwijeti, e lëtifi lëqurani wa lëtifi sënë, dhe duhet vazhdimësi me ilëzua kul e udhubi rabbi lëfalak, Kull e udhubi Rabbin nësë dhe me umbrojt me doate pengamberi sallallahu aleyhi sallem të cilat disa janë në Kur'an e disa janë në sunetin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem pasaj thot vëmine nësime në tabu taba a khinzir dhe, dhe pre lojë tjetër të kategorisë parë është lojë i shpirtit të derrit zotin arrujt jemur rubi tëjji vet kalon për angjerave të mira dhe të pashta Fela jelui alejha, asë që e këthen kokën, shpirti i derrit. Fë idha kamel insenu anë rëgji ihi kam me hu, kur njëri e banë nevojen, e madhe, zoti underoft, thivje e prit, derri e prit, kur ta kryje, shkon janë gjitë nevojës. Kam me hu, është mësme lanë gjurën bile. Kam me hu, Os me vshi në xhum ton. Me mos më lënd as një sent aty. Kjo është tabiat i ti. Andaj zoti i njohur dhe Lovare ka ndaluar, nëse u shehet me me të ndyta. Wa haka katherun minan nas. Kështu janë shumë njerëz. Ha? Kështu janë shumë njerëz. Yesma uminke wa yara min al mahasin ad'af ad'af al masawi fala yahfazuha wala yanquluha wala tunasibuh. Fat ay e dëgjën për tije dhe dëgjën për pun të mirat tuat shumë fish, shumë fish ma shumë se të këqijat ama nuk i ma mend të mirat asë nuk ish përndan e, e disë tije e ban një pun të mirë e jenit njëri devotëshëm i ban disa veprat të cilat jam për të lafdru, a i hesht hmm. nuk i del kërqish dhe thot nuk ish përndan ato dhe nuk i përstatën në qfar kuptimi nuk i përstatën Si bota mirë se ban mirë dikush. Fa idha ra'a saqata nidrzube me pa dikun. Aw kelimatan aw ra, a po një fjalë keqe mendi, u gjade buhjeta atash i knaqe shpirti. Thot ma hu, wa ma yunasebuhu, fa ja'ala fakihatahu wa nuqla. Edhe çat keqe e ban ambolsir dhe fryt dhe pem të veten. Ha thot, shishir që e boni çketkeçe se ashtu tranu kët. Ha, çto kjo topiati i i derrit, pro subhanallah njerëzit janë të quditëshëm dë gjonë për një njerë i pjartë mira punë të mira e gjë, a e pavë? po subhanallah kjo a e pavë një për badhë shumë të mira dhe që që i bje? apo shpirë të jonë është problematik? që ka të di mënkaj me lëgjëzijen? wa minhum men hua ala tabiatil gjemel ahkadul hajawani wa agladhu hu kebida dhe dhe prej kategorive dhe kafshëve dhe shpirtrave të njajshëm është shpirti i devës cilë shpirti i devës ahtadull hajavat hajvani me urejtjen më të madhe u aghladhu hu kebide dhe me mushknin më të vrasht andaj duhet me pi uj shumë nuk go për letë dhe është Andëka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, prej një qinë deveve së në gjenë një deve shka të banë. Në që kuptim, devët nuk në nështrohen letë. Devën me dëmtuvë zër, dhe zërë, për për për për kafshët dhe sportat e ndryshme, të vjetra, elfurusie, dhe ati thotë nëse devja e merë inatit dikan për njerëzve, i ka dy mundësi. Ose e lipë sa të jetë gjallë të avmbyte, ose e mbytë vetë vetë nëse së në gjenë. Nëse e marinati di kanë, devja. Ose mundohët maksimum banë me kilometra, me e gjetë me mbytë, ose nëse en, nuk ka mundësi me mbytë, dhe njerëja blokonë, thotë imëshon vetës dhe e mbytë vetën. Ah, kadul hajavan, zdijet dhe një hajvan ma ma zili qarë. Anda pe pyngaamelis sallam ka thanë, mos u falni ku fi maatin al-ibli ku ruhu ndevat, ku i ndevat s'banu fal. Në kuptim, nga se mundet me të myjt, edhe mundet me çluar prej se ndevat të të liga dhe disa dietarë kanë komentuar, nga se prezentojnë shpirtrat e xhit të shejtanëve, zoti ranoi. Ado i thot, "Wa minhum ala tabi'ati al-dubbi" ebke mund khabithun u alat tabiat i lë kërdi pas e thot i bën kajnë u gëzije dhe disa prej njerëzve janë në tabiatin e arijut tabiatin e arushës e cila nuk flet a ma është e keqe nuk flet më një po kadal kadal vjen dhe për të shërri dhe e ban shërrin pas e thot dhe prej njerëzve ka në tabiatin e e majmunit pas e thot u ahme du të tabai il hajuanati e bën thaba i ulhajlil letihie, është rafu lhajwanatin u fusa, dhe hajvanim më indershëm, që ka mundësi njëriju, më përngjasu me ta, jore dhe gjitha vetit, është kali. Andaj më se mirën në me tonën, me zakonin tonë, se thashtë të në thoi, ka në bësi kalin, kuptimin e keshë, mirë po tek ulemat, kali është i mirë, kali është i mirë, pra kuajt janë të lefdruar, sadwa akramuha tibaan akan tabiatin mot ndarshum wakazalik alghanam ksto jan edhe delat ksto jan edhe delat sot te na i thon dele nenchmoj në beza thon si dele ishte apo dele pejgamberi sallallahu alaihi wasallam is lavru me kta kadamamin nabin illa ra alqalam shikova se ku kam ri jahileti Mu në nëshmu me që atash ka pengamberi, i ka lefdru vetën dhe këtë pengambert. Këshikon kë gjahiljeti ku kamrije. Sot mi dhe, dele, bashkë dele, e këshimbo dele këta. Pengamberi se selëm dhëtë, mamin nebi, asni pengamber, s'ka pasë vetëm se kanet me dele, me, me dele, karujt dele. Dhe Allah u gjellole e ka përgatit në përmjet deleve, e ka po pengamber. Sot, e sotë, në e nënshmojnë këtë me selëm. Handaj dhe njëherë, disa krenari, Të kohës së sodit janë nënçmime në vetvete dhe disa nënçmime të kohës janë ladrrata, nuk kanë si kali. Ja. Në degush e kput të asaj, ligjrat do të hojë tha më bë koaj. Mirë po, atë çka dëshiroj me kuptuar këtë meselë. Kali e ka tabijatin më të abijatin, matë mirë se delja, e ka tabijatin ma të mirë ve kullumën elife darben min durubi hadhi l'hajwanat i kteseve min tab'ihi ve khulluqihi të di mën kajim e l'gjauzije dhe këtu e shtojme dhe një informacion se gjdë kush ka rrë afor me një kafsh ndikohët prej prej ti në cilë ndë kafsh që rrë ndikohët ndaj për nga mberi së sellem prej cilsime dhe shkaj ka pas fizike cilët kanë qenë cilët kanë qenë ima më tërmidiju ima më tërmidiju e ka nj Shemailu an-Nabawiyya Shemailu Muhammediya virtitet fiziket e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tilanë qabos, kur e ka, ka përshkruaj turpin nga dall, i me gjoks përpara, i drejt, qaim, pra i drejt me gjoks përpara dhe me kokë të ulur. Në çfarë kuptimi? Nëse ka ruit dele, dhe është ul koka. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë me Kaleru mirë me kali Dhe është konë me trup të pasha Ahsenu në nësi Kalkan vë khuluqa Thot imam të të midhiju Njeri maj mirë në fizik Në bëmja dhe në moral Njeri maj mirë në fizik dhe në moral Pasaj thot Fë in të ghadha bi lahmihi kane shëbëha u akwa Fë in në lëgadi shëbihën bil muhtedi Thot nësi ashton kësaj ndejës me lojët e kafshëve edhe ushqimin prej atimishi shtohot doza e efektit ndikimin pra përshemul, ajt qka ha shumë der qka bo atë dhe zër dhe juth i prish nuk gjëlezon për kërgjoh dhe më vërësish prej ushqimi qka ha një riu dhe e mërë të abiatim e tir vëli hadhe harrem Allahu ahle luhumis si bai vë gjavari hitajri lemma turi thua keleha minash qusoha bija wallahu aalam por per kete arsie allahualle jelle wala kabo haram me hangor cka shpend qe jan me me dhom tecila kafshojm dhe kafshet e egra pse i kan ndalu per shkak ndikimi cka e kan ne Në shpilë Valë mëqsudu Në ashabë ha dhe lë meshed Lejse le hum shuhudu Si wa mailin u fusihim Bëshehwatihim La ja arifune ma vara E dhalik elbette Thadim e kajim e ljozije Ndërsa qëllimi ishte për të të të shpegojmë Se kategoria par e njerëzve Në këtë dunja e kanë vesh një breng Qysh më ngop e pëshet Zotin aluit Ando kjo është kategoria par vëzët Që shiko njerëzit Dunja e në dhajo është si, Qys Andajnajna duke jetu në kohën më të vështirë për të sinën pengamberi sallallahu aleyhu sallem, por shumë alamete ka të reguhe, si kur me e pa mesi, vëzër. Si kur me e pa mesi. Gjdo dit njerëzve ju ekspozohet pre lakurlis lëkut, pre i zhveshjes, pre i zinas, pre i zbukurimit zinajës, pre i zbukurimit prishjes familjes. Dhe li se ka thamë pengamberi sallem, nuk bëhët kiameti, pa dal njeri me bo zinajë me nëndën e vetë, pa dal me bazino me nanën e vet. Kjo vëllazë është realizuar. Kjo është realizuar. I më marr me 14 ditë, zbot këtë ameti para se m'u bë në dunë, nga njerëzit zinom me nanën. Dhe kjo është realizuar. Do njerëzit e kanë bërë edhe këta sot. Këta e kanë bërë pastaj njerëz të çuditën se a ka hyjvanand mesin e njerëzve zoti na rujt. Nuk e kena për qëllim me me nënçmukërkan konkret, ibu kemi për qëllim me morë ibrahet nga libri i Zotit Tevareke u teala dhe me pa nëse ka në vetë tona diçka nga shtazaria dhe kafshorja me e larguë në maksimum çka është e mundshme, do ta përmend më edhe kategorinë e ditë dhe me këtë e përfundojna, ka thon faslun fi mashhdi zanadite falasfa kaptin në shikimin e zindikave filozofat. Gjithë mon filozofat, kur janë klasifikuhën e të kaluar, një janë klasifikuhën zenedika, zindika, filozofat. Andoj kujdejës për filozofisë të Aristus dhe Platonit dhe Aristolisit dhe shumë filozofit e tjera. Të cilat, do njëherë dhe në pet kënë islamit mundohën me me usërbu e dhe me usërbu e dhe me usërbu e dhe me idhënë pamje të bukur dhe të të shishme, vetëm e vetëm që njëri ju të mërë tabiat të zindik lëkut dhe muhimi të jetreve të zotit. Thot, elmesh edu thani, skejna e dytë e njerëzve, se si e shikojnë këtë bot, është mesh edu rusumit tabiati, o le oazimu në khilqah. Ata thoin, në në natyrë dhe nevojat fizike. Ju e dini përse kush volkshtu? Ju e dini se kush volkshtu? Nevojat fizike, natyra, ha? што يكمتو محادثه ولاوازم الخلقه كمشهد زنادقه الفلاسفه والاطباء الذين يشهدون ان ذلك من لوازم الخلقه فسيقول شيء عن الفلاسفه و ميكه تقول <تصفيق> ني كاتغوري ثوت ناتيرا تيرا <تصفيق> ثوت nevojat fizike nevojat fizike والطبيعه الانسانيه وان التركيب الانسان من الطباع الاربعه وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغيه بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الاخلاط فده كتا kur i shpjegoj gjërat çish thojn çish thojn filozofat mundohen me të quhen meselen te hyjet çish lvizin hyjet çasto edhe këtu boda po Allahu xhelaluha kamuh këta Allahu xhelaluha e kamuhua Rab, Allahu është ka dhanë Zot i Siriusit Illët që ka ju mëndoni se I menajon gjëra Ndërsa doktorat që ka dhojnë Në varësish nga tabiat i njerit Dhe qysh është përplasme Me një njerit tjetër Pasaj thot Ibon Kajim El Gjauzije Femesh edu ha ula min harakatin nafsin ehtiyariyete almujibete liljinayat kamashhedih min harakatit tabi'ete alitrarie almujibete litaghayyurati walaysa lahum mashhad waraa zalik tadibaqaym aljawziya kjo kategori sendet i shikon me natyr çeshto thot tash në natyr çeshto është në natyr dhe i shpjegojnë gjitha gjërat me me materie me material guptimin nuk e kalojnë shpirtrorën fare kuptimi nuk e të kalojnë filtrorën thare, dorso njeriu është ngjeshje e materies dhe dhe shpirtit, dhe shpirti ka ndikim më shumë tek ai sesa sesa fizika, madje fizika nuk është pos lëvizje e e shpirtit. Iban qaimal juzina libna ruh, ka thon shumë disa njerëz që mendojnë se shpirti është kallap i trupit, ndërsa është realiteti e kundërta. Apo njerëzit mendojnë se fytyra jon është kjo likura dhe shpirti i ngjasson kësaj. I bën këiptat el aksu sahi, e kundërt e asaj, se si kjo likur i është ngjesh shpirtit. Kjo likur i është pa kallopi modele e shpirti. Pastaj është bë likura dhe i është vendos chat i shpirtit dhe jemi na. Realisht lvizet janë të ti, të shpirtit, dorasa kjo është vetëm mjet dora. Kjo lviz vet pa pa vullnetin ta i dhon lviz gjuha fol pa i thon fol, jos fol. Ma djetë dikush me dashbë me zorë me, me si me forë së forë, pa, pa thonë ti, po flasë. Andaj, thotë këta i shpjegojnë gjarat vetëm në mënirë fizike, dhe i shpjegojnë gjarat me filozofin e ijeve, filozofin e gjarave të kota, thod, dhe dhe këta nuk din jashtë takësajna. Ta nuk din jashtë takësajna. Andaj, kër i shkojnë njëri ju i smutë, për shembul për i gjinëve, të mjeku, a i jabë nësi hatë të, të quditshme a jep nëse pje këta, pje ata, i pje këtë bërë në të bërë në të bërë në të rëzë, prapë me eti smutë. Nga se nuk e ka së mundjën në, nësë fizike e ka së mundjën, dykun tjetër. Kjo është dy kategorijat të cilat i bënkajim e lëgjuzia i ka kategorizu si kategorit të devijuarve, dhe në gjelatat e arshme të ta shikojna se si janë dhe dy kategorit të devijuara në shikimin e gjunajeve dhe epsheve dhe të kandmeve të kësaj bote, Se si duhet besimtari kur të bëjë gjuna, çfarë shini do të më pas? Çfarë shini do të më pas? Çfarë veshje do të më pas? Çfarë trajtimi i i dhon gjunait, ngasë nda gjunait s'ka mundësi me dal. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudhlibu la dhahaba Allahu bikum." Ju mos më bë gjuna, ju shkatron Allah. S'ka mundsi. Thumma jaa bi qawmin yadhnaboon, pastaj bë di sa njerëz bojn gjuna thumë vë jesë të gëfirun, pasaj kërkojnë falë i Zotit, fa jëgëfiru lehum, e Allahu jafal, pra është për qëllim, jesë të gëfirun. Në ba? Në sikfor na lutemi Allahu xhella wala che Allahu mos na bam për këto shpirtrave të lig, për shpirtrave të eger, për shpirtrave shtazarak, të cilat vetëm jetën e kanë me kalu epse dhe çejfët e tyre, na lutemi Allahu xhella wala che Allahu te bareke ve taala nam bam për shpirtrave të mëlaçeve, na lutim Allahu xhella xhelali che Allahu te bareke ve taala nam unsan ma shikun ga prizmi Kur'anit, ga prizmi Sunnetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, na lutim Allahu xhella xhelalu che Allahu te bareke ve taala te pasran zaimrat dawna juwta ona vesha ton suita ton aqulu qawliha